ויבואו כחום היום אל בית איש בושת, והוא שוכב את משכב הצהריים, והן נבעו עד תוך הבית לוקחי חיתים, ויכוהו אל החומש, בריחיו ובענה אחיו נמלטו. ויבואו הבית, והוא שוכב על מיתתו בחדר משכבו, ויכוהו וימיתוהו, ויסירו את ראשו, ויקחו את ראשו